بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نصفة أمشاك نبتلين الله سميعا بصيرا سورة دهر مکی کې سورات نزول نوزول کې اته نوي پس د سورې رحمان نام په دې سورات کې ترقيده په ما سبق باندې اووازهات کې سره اولس احسانات ذکر کوي په مخلوقات ژوبړې انسان ته د نشنمې څخه او خپل نعمتونه می پتا بام دی ستا وجود زماده میرا باندې نه خدای حال اتا علل انسانین من الدهرین تا کې سره غلې پوین انسان باندې یو وقت زمانین خین من الدهر داسې وخت زمانی په انسان باندې راغلې لمیا کون شیء مذکورا چنو ودای یوشع ز کار کړی شوې ارواچینم اوم نو अवस्थې سورہ بقره کې دیر شیو کیف فتا کورونا بالله وکنت ممواتا فاحیاکوم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه سنگمون دللا نعمدون سنگ مون کفر کوی چه ده نیش پیدا اشتکریه ای؟ حال آتا علال انسانی حینم منت دهرین لم یکن شئی ام مذکوراً تا حقیص په انسان یو وقت زمانی تاسی وقت زمانی لم یکن شئی ام مذکوراً چه نو ده یو شئی زکر کرن شویم اینا خلقنان انسان من ندفتی نم شاد یقیناً پیدا کول انسان دا وای او ساحی ګډ ورډ نن نب تلېې ازمایښتوب بدوباندې فجعلناه سميعا وبصيران ګرځو مو دې انسان لراوړې دونکو او دې دونکو دائن خلافات انسان پتا کوي موراوستریم ان هدینا الوسبلام یقیناً بیان کړل موږ د تدلاری او د سمیلاری بیان ورته مونږ کړلې هم ماشا ګرو وایم ما کا پورا دویر بارا چشیتابیدار یا مونږ کوم ان اعتدنا لکافرین سلاسل یقیناً تیار کړل موږ د پار کافرانو زنجیرونه واغلال او وسایر اتوقنا او جهنم ان الابرار يشربون من كاس من كان مزاجها كافورا وسبشارات او زیر اور هر کله چې ما په تفویض یوخروی د اخرت یاره ذکر کلام نو زیر اور کین مؤمنانو ته ان الابرار يشربون من كاس ينكنن كان باسكدا کاسود شرابنا كان مزاجها كافورا کی وی بخل داغه غډون داغه کافور د شرابو سربا کافور هغه خل چې وی غډ ورشي وي عینای شربو بها عباد الله دا چې نرا چې وړي گی با پدي باندي بانديان د الله یفجرونه تفجیران اړای بدیل را پاړو باندین سوره فرقان کې ویلی و عباد الرحمن يمشون على الارض هاو نام آل تصفاظ ذکر کو دل تداوی منزل او دغی مقام ذکر کړي یو بن بال نزری قران کړي او پاکه مود الله ويخافون یوما کان شر مستطیر او ير ایتل دا صاحب دا غورز نه چې دې شد داوی وګدو مضبوطه همیش هم عذاب وګد دې وَيُدَائِمُونَ طَعَامَ لَهُ بِهِ او ورکول ډوډۍ سره د مينې د دو ډوډۍ نام مسكين او يتيم او اسيرام مسكين يتيم او قیدی لرام ياي ډوډۍ ورکول غریب لانو سره د محبت د الله نشزان الله ترې ځېکم د غریبانو او په ورکول باندې نامانو د مو کوم لجه الله آ تهوي بکه خوراک در کومون تااسو تا دپه رضا د الله لا نريددومن کومجززا او والله شکوه نه غواو ستا نهسه بعدله او نه تاری په بعدې پ تااسو خ نه د جممو له ب او دا غرضم زمون شته چې زمون تاریف تااس کوي زمون مذهب تااس و کوي اینا نخافو می رد بنا یومن عبوسن خم تریران یقینن یری گمونگان دا عذاب دا رب دا غو رزینان چه دا دیر سختان دیر سخت دا مخونه و بکی تندی و پایی کتریوی دا وجه داگی دا شدت آو دا دا سخت اینا اینا نخاف و داگی دا سختان اینا نخافو می رد بنا یقینامو یریگو دخبرم د عذاب دا غورزینا عبوسن قم چې سخته سخت ترخارم فاقاهم اللہ و شر رزالک اليومی و الله ده اللہ دهی لرا دا موسیبت دا غورزینا ولقاهم نظرتو و سرورا او مخامق بشیدوی دو تازگیو دا خوشاله سرا و جزاهم بماسو برو جنتو و حریرا آو کو بدل کی بول کی اللہ دے درام پس سبب داغیش دو ایک لگ ولاد اللہ پ دین بان دے جنت او حریرہ جنت اورے خم متگین فیها علی الارائک تا کیا کہن کی وے پدی جنت کی پا گڑسو باندی پا تختو باندی لا يرون فیها شمس ولا زم حریرہ آن نو ما سسے پدی کی گرمی او نبوینی پا کې گرمی او نیخمی و دانیتان علیم زلالوها او نیزدی بای پا دی باندی عرام دادی همیشه بای پا دی د عرام دا جنتا و زلیلت قطوفوها او تابی با گرشی دوی تامیوی دا د پا تابی داری باندی و یوتواخوالهیم بی آنیتی من فزتی نو ګارزورې به شي په دې باندې لوخې د سروزارونا واق وا بین كانت خاریر او کا پونه شی په داسې شیشا په صفای کې لګد شي شی پسان باندې خدمتګارانه میشا ځوانان ځوان څوس او چالاکی یو کار پسې نیو خد چا سرزي اه کی ناراستې نه ویل دانو مخلدون اگرزی و پدوی باندی خدمتگاران همیشہ آئی و زوانانی زوان سرے ظلمی چس او چالا کی ازار آیتا هم حضرتا هم لقلو ام منصورا نواغستاسو قبول قبول شوری اللہ لی زموننا دا عامال قبول کی انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا تسلی یقینا را لگل لمن پتا پر قرآن پر علیگلو فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ربی کو صبر کواف سلی د رخ بلته ولا توته من هم آساً او کفوره او ممننا د دینا دګو مجر او د کار کوون کې تودو ووز کورس مربی کفو که ته صويله ایادګم د راپل ساه او مازیګرو و من او پاکی بیانه او دا اللاش پا اقدام اینه ها اولئی وحبون العاجلتا یقینا دا کسان محبت گئی دا دنیا سران و یزرون وراء هم یومن سقیلان او پری خود دوی آفاد ازاننا غرز درانا نحنو خلقنا هم اللہ و امان پیدا کرلی دوی لراو و شددنا اسرا و امان او مضبوط کرلی منگا د دوی ذا شنا بدنا ان سالله هم تبديله کله چې را دوشي زمونګه بدل به کومونګه پهشان ددي په بد لوو دې پهشاندي منور را ولو ان حاض تزګه توننو یاقیندا سرت د پهند د ننسیت دی پهمن شاع اتخ دله رب سله د چا شاء الله آ د نشه وروته تاسو لوشه مغلا چوغاری الله ان الله کان علیمن حکیمن یقینا دی الله کوه حکمتونو والا ودخلوا ما یشاء فی رحمته دنګری پپپل میرا باندې کې چات چوغاری وذوالمین اعددهم عذابا الیما او زالیمان چې دی الله تیار کړل دی دغه پارا عذاب دردنا کو الله دې مودارینه بچکی سوره مرسلات مکی صورت ده نوزول کی دردیشم پس ده سوره ممسانا پا دی سورت کی ترقید پا ما سبا قبان او لفظ ویل ذکر قیب بیا دیا چوه تبا شوی شوي شوی ده اللہ ده دین ده اللہ ده احکامو ده روجنتیا مکوا دنیا کی راغین اینکار مکوا والمرسلات عرفان شاید دی بادونات لن کی پنرمائی بانده یاگ ملائک سایو اسطن کی دمومنانو پنرمائی سرا سور ای نحل کی ترشیو والمورسلات عرفان شاید دی بادونات لن کی پنرمائی بانده فلحاصفات عصفان شاید دی بادونا سخت لن کی پسختائی بانده والناشرات شاید دی بادونا نستون کی سیزون لرا پا حکم دا اللہ فالفارقات فرقن شاید دی بیل اون کی حق و باطل لرا صفات دی دا ملائکو یا دا بادونا فالملقیات دی ذکرن را رون کی دی پند نسیت لرا عزرن او نزرن دا پار د اوذر ختمولو او دا پار دا یرولو دا مخلوقات تو انما تو آدون الواقع بشک آغا چلو از زی ایکول جتاو سرا خام خد واقعی کی دونگیم ندا بکلی فایزن نجوم و تمیسات نو کلیچی سطوری بی نور گریشی لر گریشی ویزن سماع و فرجت او کلیچی آسمان فران استیشی لر گریشی ویزن جبال و نصفت او کلیچی غرونا روان گریشی ویزن رسول و قطط او کلیچی انبیاء و لا وقور گریشی سوره مایده آیت نمبر ایسا و نو کی چا اللہ با کوي کوئی چیمازا او جبتا تا قصد جواب در کلیشو د قوموں در طرف نه اومد انبیاء با الله تخفل بیان کئی لیای یوم اجلات و سمرا لوی رزی لا محلت دور کلیشو لی یوم الفصلی رز در بیلتون تان و ماد را کما یوم الفصلی سشپوئی کتالا را جسد رز در بیلتون او در د و ایلو یوم ایزیل للمکذبین و هلاكت به پدوارس کې دروژنه لرا علم نهله کې الاولينو ايا نو هلاکې مونګړم بني او سم مانوځ ديو او بیا ني ورپسې ګلوس ثاني قزا ليك بالمجرمين نو دارنګي کار ګو مونږ مجرمانو موځي مانو سرا ويلو يوم يزل المكذبين هلاکت به پدوارس کې دروژنه لرا علم خلقو مم ماء مهينو ایا نه پای داغړی ما تاسو دا را و بو نرمونا فجال نہ فی قرار مکینو نو ګرزو مون دی درا پزیدو ولیدو کی علاقہ در معلوم تن یشی معلومی پوره وقدر نہ فنم نوان نو اندازہ کری د مونږه دازه اندازہ کوونکی مونږه وایلو یوم ذلل المكذبین علاکد پدارس کی دروژن ولر علم نہ جال الارض کفاتا آیا نا دا گرزولیمون ځمکه کافی احیا او امواتا دا پار دا جوندو او دمرو چې جوندی لپاس جوندی ری او ملا پا کتاسو خخوای و جعان نا فی ها رواسی شام خاتم او پایدا کلی ما پا دیزمک که غرون دنگ دنگ درامه و نه و از خینا گمه انفراتا اوز کون پا تاسو باندی و بخواگی و ایلو یو میزیل للمکذبین نو بیام تقذیب کوئی نہ منای نہ فرمانی کوي وای لو یو مای ذل المكذبین حلاکت دے پدارز کې دروژن ولرا ان تولی قولا ما کنتم به تکذبون ذسلا ثیغا ستات چې وای تاسو باندې درو وایم کې ان تولی قولا ذلین زی سراش شواب اینو لا ثیغا ستوری تا چې خاون به دري سانگو کړه چې عورت ایشی نو غلن لازوالیل و علایوغنی من اللحاب با نبا ویخاو نبا فائده ورکی در گرمینا سور خودی در پاری چی شده در نه بچی ان نها ترمی بشره ان کل قصر بشک کادا جهنم با بولی بسر کی پشاند بنگلو بانده یا پشاند زیر و خامو بانده با این نها ترمی بشره ان کل دا یقینند بولی بسر کلا پشاند بنگلو کا نه هو جمالهتونوف ته وایي چې روخاندي زیيارو یا خالي تتور ویلو یوم معز للمکذبین مکذبین حالاق دی په دا رنځ کې د روژنو لرهاعذا یو مولایان داغ اوورځ دا چې دیی به خبرې نه شي ګوله والله یو زن ولهوم او نه بعد دته اجازهت وړی شي چې د او ضررو شي. وای یو معزلل مکذبين حالګ دی په اوورځ کې در اوژنو لراناعذا یو مفصلې دا در روز د بتون او دی جانا کومول اوولین جمع کومونږ تاسو اوړوم بنی په انکانه دګم کادون فقدون نو کو تاسو د پاارسه تبی وئ کوئ علا گدې پدا داه ورځ کې دروژن ولر ام ان المتقین فی ظلال و عیون یغن المتقیان و پارام کې او په شلوکی وی و فرکه حم ما یشتہون او می وی به دا اسنا جده زوی غواڑی قلو واشربو حنی ام بما کنتم تعملون الله ورتوی خوای اوسکې پرمانه مبارک دي تاسو تا وزا داږي چوي تازه نه كامل كون کي په دنيا کې الله دي زموږه استادونه شي او الله دي استقامت په دين باندې نصیب کي هم نا كذلك ننزل للمحسنین يجنم مدرهږي بدلا او کومه هديت وتا ويلو يوم يذل المكذبین حلاکت دي بلورز کې دروشنو لرا قلو وتمتعو قليلا انكم مجرمون خري اوس کي फायदा واخلې لگا یاک نام تااس ی مجرریمان وایلو یو معزل لل مقذبين عاقت دی په دا اوورځ کې درژنو لرانم ذاقیله د ومور کوو لارکون او که بچ دَيْتَا شو دته تعبیدارو کوې نو به تعبیدار نهګولان کله بچ ور د دین کار او غیب جماعت او پتن زم سرا دو بهي आवाज کار کور لري جماعت ته څه ضرورت دي وايلو يا ميزل للمكذبين حركات به علاوه رز کې درو جنور نه او بي اي حديثم بعده يو يؤمنون نو په کوم يو بيان پس د بيان د قران نا دوی ایمان ررو دي واخر